Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah <coughs> Nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu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 Ya ayuhal الذين آمنوا تقو الله حقة قتى ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون Ya ayuhan nasutaku Rabbakumal Lati خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء Wa attaqullaha al-lazhi tasa'aluna bihi wal-arham, inna allaha kana alaikum raqidah. Ya ayyuhal ladina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadidah, yuslih lakum a'malakum, wa yaghfir lakum dunubakum. Wa mayyuti illaha wa rasulah faqad faza Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadih haji muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin Ikhwan Hiddin Ma'asyur al Rahimani Wa Rahimakumullah Kita akan melanjutkan Pembahasan hadis yang ke-29 Pembahasan hadith yang ke-29 Penjelasan al Syekh Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala Kata beliau Qala thumma tala tatajafah junubuhum anil madaji'i Hatta balagah ya'amalun Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat Tatajafah junubuhum anil madaji'i lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur hingga kalimat ya'malun ya dalam surah sajda ayat 16 sampai 17 kata syaykh <coughs> ya'ni fil laini mereka menunaikan salat di malam hari mereka tinggalkan tempat-tempat tidur yang empuk dan nyaman serta tempat-tempat tidur yang enak mereka tinggalkan apa yang mereka senangi dan mereka bangun dalam rangka menunaikan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka barakallahu fiikum. Di saat mereka meninggalkan tempat-tempat tidur mereka dan mereka menunaikan sholat ini sebagai dalil tentang kebenaran iman <coughs> sebagai dalil tentang kejujuran iman mereka <coughs> dan menunjukkan kecintaan mereka kepada kebaikan dan juga Menunaikan sholat di pertengahan malam ini jauh, lebih memberikan keikhlasan karena manusia sedang tidur tidak melihatnya. Manusia sedang tidur dan tidak menyaksikan apa yang dia lakukan. اخواني في الدين اعزكم الله ثم ان رسول الله عليه الصلاه والسلام ملانجد كان اخبرك براس الامر كله وعموده وذروه سنامه Maukah aku kabarkan kepadamu pokok segala urusan serta tiangnya dan puncak tertingginya? Kata Syekh Al-Fawzan, Hafizahullah. Ya'ni alladhi yajma'u laka kulla hadhihi al-umuri. yang mengumpulkan bagimu semua perkara-perkara yang disebutkan. Qala ra'sul amril Islam, maka beliau mengatakan bahwa pokok urusan adalah Islam. Al-Islam pengertiannya adalah Al-Istislamu lillahi bit Pasrah. Berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bertauhid. Wal-inqiyadu lahu bit Dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melakukan ketaatan. Wal-bara'atu minasyirki wa ahlih. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirik. Inilah hakikat dari makna al-Islam. Wa'amudu salah dan tiangnya adalah salat, yakni tiang Islam adalah salat. Seperti gambarannya Barakallahu Fikum Tiang bagi kemah dan rumah Ia tidak akan bisa tegak Bila tidak memiliki tiang Maka demikian pula Islam tidak akan bisa tegak Kecuali di atas tiang salat Maka salat adalah tiang Islam Yang dengan ini hendaknya setiap kita Setiap muslim benar-benar memperhatikan Perkara salat Bahkan ia akan menjadi amalan pertama yang akan dihissab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Jika salatnya baik, maka amalan yang lain menjadi baik. Bila salatnya rusak, maka amalan yang lainnya pun rusak. Wadir watusanahi al jihad dan puncak tertingginya adalah jihad, iaitu al jihadu fi sabillillah, jihad fi sabillillah, yaitu memerangi orang-orang kafir dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala serta menghilangkan kesyirikan dan kekufuran di muka bumi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam rangka beribadah kepadanya. Dalam rangka mentauhidkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Untuk mentauhidkan aku. فَمَعَشْرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِ وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ Kata Sheikh menyebutkan, فَإِذَا عَبَدُوا غَيْرَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُقَاتَلُونَ حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى الْإِسْلَامِ وَإِلَىٰ عِبَادَتِ اللَّهِ Bila mereka menyembah selain Allah, maka mereka diperangi sampai mereka kembali kepada Islam. Dan sampai mereka beribadah menyembah hanya Allah semata. إِذَا إِسْتَطَعَ الْمُسْلِمُونَ كِتَ لَهُمْ Bila kaum Muslimin mampu, Memiliki kesanggupan untuk memerangi mereka. Wa idalam yastau tiyau fa indahum yasbirun dan bila mereka tidak punya kemampuan, tidak memiliki kesanggupan maka mereka bersabar sampai mereka memiliki kesanggupan dan mempunyai kesempatan. Maka mereka memerangi orang-orang kafir sebenarnya tujuannya pun demi kemaslahatan orang kafir itu sendiri maka fal muslimuna yuqatiluna al-kuffara min ajli maslahatil al-kuffari muslimin mereka memerangi orang-orang kafir Demi tujuan kemaslahatan orang kafir sendiri, apa diantara kemaslahatnya itu lih rajihi min al kufri ilal iman untuk mengeluarkan mereka dari kekufuran kepada iman, wa mina bulumati ilal nur dari kegelapan menuju cahaya, wa mina nari ilal jannah dan dari neraka menuju jannah menuju surga bukan semata-mata atau bukan karena kerakusan terhadap mereka ingin mengambil hak mereka atau memang senang menumpahkan darah, merampas harta لا. tujuan Disyariatkan al-jihadu fi sebilal adalah demi menegakkan kalimat Allah dan juga diantara hikmah dan maslahatnya kembalinya kepada orang-orang kafir itu sendiri. Oleh karena itu Allah subhanahu wa taala menyebutkan. Dan menegaskan di dalam ayatnya tentang tujuan inti dan tujuan utama dari disyariatkan al-jihad fi sabillillah, wakatiluhum hatta la takun fitnah wa yakunad dinulillah dan perangilah mereka hingga tidak ada fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah fitnah tushirik. Dan jadilah agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka jihad adalah puncak tertinggi dalam Islam. Yang menunjukkan tentang kekuatan Islam. Maka keberadaan Al-Jihad. Fisabillah. Ini sebagai tanda tentang kekuatan Islam. Sementara meninggalkan Al-Jihad. Fisabillah. Menunjukkan kelemahan Islam. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan Ala ukhbiruka bi milaki kullih Maukah aku kabarkan kepada engkau wahai Mu'ath bin Jabal Kunci dari itu semua Kul tu balaya Nabi Allah. Aku katakan tentu ya Nabi Allah. Sa'ah ada bilisan Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang lidahnya dan menyatakan kufa aleikah, jaga tahan ini, tahanlah ini, tahanlah lisanmu. kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah "Idza amilti hadhihi al-a'mal fahdhar mimma yubtiluha" Bila engkau telah mengamalkan amalan-amalan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka waspadalah, berhati-hatilah dari perkara-perkara yang bisa membatalkannya, menggugurkannya. Dan perkara terbesar yang akan menghancurkan amalan-amalan soleh adalah al-lisan. Lidah. Dengan mengucapkan kata-kata yang keji. Bil kalamil fahish. Mengucapkan Kata-kata keji. Wal-ghibah. wal, -ghibah, wal ghibah mengadu domba. Wa syahadatiz-zur bersaksi palsu. Wa gairi zalika dan yang lainnya. Ini. Yang akan bisa merusak dan menghancurkan amalan. Lianal lianal amalah terhambu mal mazlumin. Karena amalan-amalan kebaikan itu akan pergi bersama orang-orang yang dizalimi yang engkau bicarakan mereka atau engkau berdusta atas nama mereka. menyebarkan kebohongan tentang mereka di mana mereka akan menuntut ganti rugi pada hari kiamat meminta qisas dari kebaikan-kebaikanmu sehingga engkau menjadi seorang muflis yang bangkrut ia dan billah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua. Ini sebagaimana? Yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Sahabat menyatakan orang yang bangkrut ya Rasul adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta benda. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab dan memberi bimbingan bahawa orang yang bangkrut dari umatku di hari kiamat adalah orang yang datang membawa pahala salat membawa pahala puasa membawa pahala zakat dan yang lainnya tentunya namun dia pula datang membawa dosa kebaliman Pernah mencaci maki saudaranya. Memfitnah saudaranya. Menumpahkan darah saudaranya. Mengambil harta saudaranya dengan cara yang batil. Memukulnya. Setiap orang. Di hari kiamat akan Allah tegakkan atasnya keadilan. Yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain. Yang artinya benar-benar kalian akan menunaikan hak kepada pemiliknya di hari kiamat. Sampai akan dibalaskan bagi kambing yang tidak bertanduk atas kambing yang bertanduk. Maka demikianlah barakallahu fikum amalan-amalan salih yang pernah dikerjakan. Kemudian seorang hamba datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa sekian banyak dosa kewaliman. Mereka akan meminta ganti ruginya. Dan tidak ada apapun yang kita bawa selain amal kebaikan dan keburukan. Maka mereka minta ganti rugi. Diberikanlah kepada si fulan pahala salatnya. Diberikan kepada si Alan, pahala baca Qur'annya, diberikan kepada si Fulan, pahala sadaqahnya, diberikan kepada si Fulan, pahala ini, ini, ini, itu, dan seterusnya. Sampai habis. Ternyata masih banyak pihak yang menuntut ganti. Dia sudah tidak memiliki kebaikan apapun. Habis diserahkan kepada orang lain sampai akhirnya dosa mereka ditimparkan kepadanya maka ia pun dilemparkan ke dalam neraka iya dan billah oleh karena itu kata syaykh hafizahullahu ta'ala fa'idha aratta an tabqa laka a'maluka wa hasanatuka faamsik lisanaka anil kalami sayyi fa hua khatirun jiddan bila kau menginginkan amalanmu dan kebaikanmu tetap ada langgeng Maka tahan lisanmu dari ucapan yang jelek itu sangat berbahaya Sangat berbahaya Yang sekarang ucapan ini banyak Diwakili oleh jari jemari kita. Di dalam menulis. Di sosial media. Disebarkan kemana-mana. Tanpa mempertimbangkan. Tanpa tahu kebenaran sesuatu. Tabluhul afaq. Sampai ke seluruh penjuru. Dan kita akan menanggung akibat dari itu semua kepada siapa ia sampai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita. Untuk selalu bertindak. Menyampaikan berita, menyampaikan tulisan, menyebarkan tulisan, menyampaikan ucapan. Dalam perkara-perkara Allah subhanahu wa ta'ala rizu'ai dan Allah jauhi kita. Dari segala hal yang bisa mendatangkan murka Allah. laluka tsahabat muad radhiyallahu ta'ala anhu fakulta ya nabi allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih aku katakan wahai nabi allah apakah kita akan disiksa karena apa yang kita ucapkan muad merasa heran li'annal kalama sahlun ala nas kerana berbicara itu mudah berbicara mudah lisan-lisan mereka terus sibuk berbicara maka apakah yang demikian ini akan memberi pengaruh kepada amalan seseorang dan ia disiksa, dihukum karena sebabnya? Maka Nabi SAW menyatakan, Sakilatska ummu kayamu'ad, yakni faqadatska, kasihan ibumu kehilangan dirimu. Asalnya ini adalah doa kebinasaan kalimat seperti ini, akan tetapi biasa berlaku pada lisan, tanpa tujuan tanpa maksud di mana kata syekh menyebutkan fa qauluhu alaihi wasallam sakilatka ummukah bukan la maknahu annahu yad'u ala muad bil halak bukan maknanya rasulullah mendoakan muad dengan doa kebiasaan wa inna hiya kalimatun tajri al-lisaani wa la ini kalimat yang biasa disebutkan pada lisan-lisan mereka orang Arab namun tidak dimaksud, dimaksudkan maknanya wa hal yakubbu an-naasu fin-naari 'ala wujuuhihim aw qala 'ala manaakhirihim illa hasaa'idu al Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyungkurkan manusia ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka atau beliau berkata di atas hidung-hidung mereka tiada lain kecuali hasil atau karena hasil panen dari lisan-lisan mereka Fahadafihi khafarul lisani maka ini padanya terdapat bahaya lisan, wahafarul kalam dan bahaya pembicaraan. Fakat diatakan lambul insanu bishirik wal kufri wa yukhruju awayakhruju minal Islam. Terkadang seseorang berbicara dengan ucapan syirik, ucapan kufur dan ia keluar dari Islam karena sebab itu. وقد يسب الدين terkadang ia mencela agama mencaci maki agama dan yasubbu ar mencela Rasul alaihi salat wa salam dan istehzi'u bid-din fi min al-islam dia memperolok-olok agama maka ia pun keluar dari Islam Maka قد يقول كلمه الكفر وهي خفيفه على اللسان Seorang terkadang mengucapkan kalimat kufur dan itu ringan di lisan. Walakinnya terhibu amalahu, wajibahu atau wajibahu kafirah. Tetapi ternyata ia menghilangkan amalan-amalannya menjadikan ia kafir. Dan terkadang dia berbicara dengan ghibah, namimah yang keduanya dosa dari dosa-dosa besar. Dan terkadang dia berbicara dengan ghibah, namimah yang keduanya dosa dari dosa-dosa besar. Dan terkadang pula dia berbicara dengan persaksian palsu. Demikian pula dia bersumpah, banyak bersumpah. Dari sumpah-sumpah dusta. Ini semua terkait dengan pembicaraan. Maka fa iza istamalt lisan fi al kalam at-tayyib asmara lak. Bila engkau mempergunakan lisan ini dalam ucapan yang baik maka akan membuahkan hasil yang baik kepadamu atau untukmu. Tasbih, tahlil, takbir, baca Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. tetapi bilang kau mempergunakan lisan pada ucapan yang jelek maka ia akan membinasakanmu dan menjerumuskanmu ke dalam neraka dalam keadaan engkau tidak tahu tidak sadar faqad yusalli al-insanu fil-layl wa yasumu wa ya'malu al-a'mal as-salihata seorang terkadang salat di malam hari berpuasa beramalan beramal sekian amalan saleh walakinahu yajlisu wa yagtabun nasa wa yatakallamu fihim tetapi dia bermajlis menghibahi orang berbicara tentang mereka fa tadhhabu hasanatu maka kebaikannya hilang Baik dalam bentuk ia membatil, membatalkan kebaikannya dengan kalimat kufur, dengan kalimat syirik, dengan istihza olok-olokan, dan men -naam, mencaci maki agama. Atau bisa dalam bentuk ia membatalkan amalannya dengan diambil oleh orang-orang yang terwalimi pada hari kiamat, Disebabkan hasil panen dari lisan-lisannya. Pelisan hukum tirun maka lisan bahaya sangat bahaya. Olehaha ada, hati darah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan darinya. Maka wajib atas setiap Muslim waspada terkait pembicaraan. Dan tidak berbicara kecuali yang hak. Tidak berbicara kecuali dalam pembicaraan. Yang dibutuhkan. Yang bermanfaat. Berfaedah. Untuk agama dan dunianya. Dan meninggalkan. Sikap fudul. Fudul. Suka mencampuri urusan orang lain yang tidak ada faedahnya. Dan hadis ini diriwayatkan al-imam at-tirmidhi rahimahullah. Di dalam jami' beliau jami' at-tirmidhi. Dan al-imam at-tirmidhi. Adalah salah satu imam dari ashabus sunan yang empat dari kutub-kutub sunan sunan Tirmidzi, sunan Abi Dawud, sunan An Nasai, sunan Ibn Majah. Hadhil kutub yuqalulah as sunan al arba, as sunanul arba. Kitab-kitab tersebut dinamakan dengan as sunanul arba. Dan alimah mutir midi adalah seorang imam yang masyhur min talamit al-Imam Ahmad. Di antara murid-murid al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dan juga diantara yang mengambil atau meriwayatkan dari al-Imam Ahmad. Atau beliau al-Imam Tirmizi termasuk dari a'immah yang mengambil ilmu dan riwayat dari Al imamu Ahmad dan Al Bukhari beliau seorang imam yang mulia, muhaddis mesyur dan beliau rahimahullahu taala dalam keadaan matanya buta. Imam Tirmizi mata beliau buta rahimahullah. dan beliau menyatakan tentang hadis ini hadisun hasanun sahih ketika beliau menyatakan hadisun hasanun sahih hadis ini hasan sahih ini adalah istilah khusus al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah disebutkan para ulama bahwa dia Hasan dari satu jalan dan Sahih dari jalan yang lain. Sehingga beliau meriwayatkannya dari dua jalan, satu dari jalur yang Sahih dan satu dari jalur yang Hasan. Sehingga beliau menyatakan Hadisun Hasanun Sahih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senang memberikan bimbingan dan karunia kepada kita. Miman yastamiaunal kaulah faytabiunah ahzana yang bisa mendengarkan nasihat dan mengikuti arahan dan bimbingannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.